פרק כ"ב אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת, אין לו דמים. אם זרחה השמש עליו, דמים לו. שלם ישלם, אם אין לו, ונמכר בגנבתו. אם ימצא, תמצא וידו, הגנבה משור עד חמור עד צה חיים, שיניים ישלם. תיבער איש שדה או חרם, ושלח בעירו,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 וכי ישאל איש מעמריהו ונשבר או מת, בעליו אין עמו שלם ישלם. אם בעליו עמו לא ישלם, אם שכיר הוא בא ושכרו. וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה ושכב עמה, מהור ימהרנה לו לאישה. אם מאן ימאן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. מכשפה לא תחיה, כל שוכב עם בהמה מות יומת, זובח לה אלוהים, יחורם בלתיל אדוני לבדו, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כל אלמניו יתום לא תענון, אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אלי, שמעו אשמע צעקתו, וחרא אפי. והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך. אם חבול תחבול, צלמת רעך עד בוא השמש תשיבנו לו. כי היא כסותו לבדה, היא שמלתו לעורו, במה ישכב והיה כי יצעק אלי, ושמעתי כי חנון אני. אלוהים לא תקלל, ונשיב עמך לא תאור, מלאתך ודמעך לא תאחר, וחורבניך תיתן לי. כן תעשה לשורך לצונך, שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תיתנו לי, ואנשי קודש תהיון לי. ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו.